Білого, мов би виліпленого із теарину бузку, що вдень весело зазирав у вікно, тепер спилили повіки і заснули. Сон і дрімота підступно підповзали й до молодого лікаря. Нічні, круглодобові чергування давалися взнаки. Ващенко вже мав намір гасити світло і лягати в ліжко, як під вікном зашелестіло. З теарину віктетяги бузку розсунулися, у вікні з'явилася кругла, посолдацьки сприжена голова. Лікар звик до всіляких несподіванок. Проте ця нічна поява здивувала його. Присунько? Що трапилось? Біда трапилась. Наша Валя, що з нею, Здається, серце. Чого ж виперлися сюди? Та ж звідси до вокзалу. На вокзальну відрядили бригаду лікаря Добровольського. А я підхопив першу ліпшу карету. Валя ж з нами була. «Розумію, поїхали». Карету вів Семенець. Так йому трьохчасто доводилося працювати з Валентиною Щербань. Вони по-різному ставилися до неї. Хто стримано, хто байдуже, хто навіть не неприязно. Але в хвилину тривоги всі раптом відчули, що ця скромна роботяща дівчина стала ніби часткою їх самих. На вокзальній, біля будинку, в якому жили працівники південно-західної залізниці, вже стояла карета лікаря Добровольського. Висадивши пасажирів, семенець розвернувся і помчав на підстанцію. Він був на роботі. Ващенко і Пересунько побігли до під'їзду. Назустріч їм несли на ношах валю. Її обличчя було таке бліде, що майже зливалося з простирадлами. Мисилки несли знайомий Ващенкові фельдшер Коля Зайцев, невисокий опецькуватий студент шостого курсу. Та сивий залізничник у білому кітелі й форменому картузі. По переляканому обличчю старого стікали сльози. Він не міг їх витерти, бо мав зайняті руки, а тому кумедно шморгав носом, нагадуючи гірко ображену дитину. Пересунько перехопив у нього ноші. Але старий не став витирати лице, стояв, потупившись, мабуть, не помічав своїх безпомічних сліз. У матері були сухі обляклі від горя очі. Одягнута так само в службовий кітель, вона виглядала значно молодшою за свого чоловіка. Її можна було прийняти за старшу валену сестру, але вона таки не сестра, а мати. Це добре знав Андрій Степанович Ващенко, який тепер упізнав і валених батьків, і вулицю, і будинок. От звідки йому знайоме валене обличчя. За тисячами викликів, не міг досі ясно згадати того, що жило в ньому, як неосвідомлений спогад. Так, він уже бував тут, у Валі Щербань, коли вона ще була школяркою, худеньким, кіндітнім, вразливим підлітком. Чому ж Валя ніколи не нагадала йому про це? Чи забула, як і він? Моші з непритомною поклали в карету. Зайцев і Пересунко зайняли свої місця. Добровольський, здогадуючись, що Андрій Степанович тут не випадково, звернувся до нього. Прошу вас, зробіть усе можливе, хай краще батьки залишаться вдома. В лікарні вистачить клопоту і без них. Стан хворої не викликає серйозної тривоги. Наковталася снотворного. Карета застережливо блимнула червоним стоп-сигналом, як той кур'єрський поїзд, що колись відходив на Москву. Ващенко волів би зараз бути біля валі, аніж заспокоювати схвильованих батьків. Наче можна заспокоїти батьків, коли їхня дитина в небезпеці. Уже в квартирі Андрій відновив у пам'яті картину своїх попередніх відвідин. Згадав, як диспетчер передав йому по радіо виклик на вокзальну. Як входив сюди похмурого світного дня наприкінці осені чи на початку весни, точно вже не пригадує, бо минуло відтоді два, може й три роки. Пам'ятаю лише, що на цьому ліжку... Під вицілим, але не дешевим французьким гобеленом лежала дуже хвора дівчинка, майже така ж бліда, якою він побачив її сьогодні. Пригадує діагноз – ревматична атака з ускладненням на серце. Боже милий, яка бездонна людська пам'ять! Він раптом згадав, як звуть цих приголомшених залізничників його Іван Іванович, а її Альбіна Іванівна. Лащенко вже хотів буде запитати їх, чи вірно це, але стримався? Почав з того, що почув од лікаря Добровольського. Заспокойтеся. Стан потерпілої цілком задовільний. Увіллють їй донорської крові і ще танцюватиме, чуєте? Підступний здогад закрадається в душу. Чи не твоя в цьому вина? Це ж через тебе втратила дівчина спокій. А й матері повторює те ж саме, тільки в іншому варіанті, чуєте? Вашій депці нічого не загрожує, вона житиме. Це Альбіна помітила і зняла галас. Нарешті спромігся на слово «старий». Він лише тепер почав мізинцем, на який натягнув носову хусточку, старанно витирати підсохлі сльози. Чи кликала мене, чи мені здалося? Підійшла до неї, а вона біла-біла. Всі ці ночі її мучило люте безсоння. Аж тепер і мати заридала. Іван Іванович безбарвним голосом пояснював Дівчина раптом стала ніби сама не своя Це почалося раніше, значно раніше